6. Лютий 1922 року. А сам. Я ще раз наповнив кружку трав'яним чаєм із казана і поплентався за купером до нашої спальні. Зі стелі звисав на іржавому гачку один єдиний ліхтар, освітлюючи кімнату тьмяним світлом. Коли я зачинив за собою двері, лампа гойднулася. Електрики в монастирі не було. На схід від Калькутти вона взагалі була штукою рідкісною. Більшість зайнятих ліжок були оповиті тонким павутинням москітних сіток, в яких як мілю коконах поховалися мої сусіди. Винятком був бельгієць Лекорбо, який крутився з боку на бік. Обличчя у нього, волосся, груди і одяг – усе було мокрим від поту. Сумніваюся, що він взагалі міг зіпнутися на ноги, не кажучи вже про те, щоб розгорнути москітну сітку. «Не хвилюйтеся за нього». Я обернувся і зустрівся поглядом Задлером, який сидів обіпершись об стіну у своєму марливому саркофагу і тримав у руках книжку. Він так цілу ніч буде, но жоден москіт не зможе на ньому всидіти, не кажучи вже про те, щоб висмоктати кров. До того ж, якщо накрити ліжко сіткою, а в такому стані він ще й заплутається у ній, коли спробує підвестися, впаде і зламає шию. Лекорбо видав пронизливий крик і затулив вуха руками. Він тут майже тиждень, але схоже, молодим завжди важче. Я підійшов до свого ліжка. Старий сів, витягнув один край сітки з-під матраца і підняв, щоб краще мене бачити. Як почуваєтесь? Не дуже погано. Брехня, але не зла. Щойно випита пінта трав'яного чаю не дуже допомогла і болю особливо не зменшила, тож відчуття було таке, ніби на мене наступив слон, але я мусив триматися гідно. Він кивнув. Сподіваюся, ви й далі триматиметеся, але про всяк випадок раджу вам сьогодні також обійтися без сітки. Слушна порада, враховуючи те, що навряд чи я в змозі возитися з цією клятою штукою. Адлер повернувся до своєї книжки, а я потьопав до умивальної кімнати під сходами, де плеснув на обличчя холодної води з відра. Підняв очі до гобелена нічного неба, пошукав серед сузір'їв одну особливу цяточку світла – талісман – Венеру, яскравішу за всі зорі. Наполеон, побачивши її напередодні битви, вважав це передвістям перемоги, і я сам, пригинаючись у траншеях, не раз піднімав голову до неба і видивлявся її. Сьогодні я знов її шукав, розглядаючи дюйм за дюймом. Але марно. Її відсутність тільки посилила мою самотність. Коли я повернувся до спальні, було вже темно. Єдиним джерелом освітлення було бліде блакитне сяйво, що лилося крізь дві маленькі шибки. Що ж до ліхтаря, запах підказав, що його слабке полум'я погасила не рука людини. У ньому просто вигорів парафін. Скинувши сандалії, я ліг на матрац, і дерев'яне ліжко рипнуло, ніби поскаржилось. Я натягнув ковдру на плечі. Мене кидало в холод, аж зуби цокотіли. Я чув, як хропе Адлер через прохід від мене. Поруч із ним боровся зі своїми простирадлими лекорбо і стогнав, ніби горів у лихоманці. Інших я майже не бачив, але легко було припустити, що вони, як і я, не спали, і кожен бився із власним демоном. Я чекав на початок свого катування. Агонія, страх, неясно сформульовані благання до Бога, щоб він послав полегшення чи навіть швидку смерть. Усе це вже було. Двічі, якщо бути точним. Двічі намагався я позбутися цієї звички, і двічі зазнав невдачі, підібгавши хвоста, повертався в обійми О. Ніщо не змушує тебе усвідомити власну слабкість, так як опійна ломка – Біль як фізичний, так і душевний сягає абсолюту. Тут буде гірше перед іншими чоловіками, навіть якщо вони проходять крізь власне пекло. Якби ж то мені зв'язали руки, щоб я не розмахував ними, якби ж то заткнули мені рота ганчіриєм, щоб заглушити крик. Але і крики, і розмахування руками, хоч би якими недостойними вони були, це лише початок. Ломка несе з собою нудоту і блювання, неконтрольовані виділення найрізноманітнішого характеру, від чого смерть стає бажанішою, ніж таке зганьблення себе. Лечутно я почав читати «Отче наш», повторював молитву знов і знов як мантру, не і не через свої релігійні переконання, а тому що ритмічне повторення допомагало стримувати зростаючу паніку. І під таким кустарним гіпнозом я вирушив у ніч, який судилося стати однією з найдовших у моєму житті. Далі йшли чхання та опійний нежить. З носа текло, шкіра вкривалася сиротами, мене безупинно трусило. У голові гупало в унісон із серцебиттям. Кожен удар серця голками білого болю впивався в мої скроні й тіло, що звивалося в конвульсіях і стікало потом. Минуло, може, п'ять годин, а може, лише п'ятдесят хвилин, і якоїсь миті я здався. Від болю напружилися всі жили. Я скотився з ліжка на холодну цементну підлогу, важко зіпнувся на ноги і поплентався до туалету. Нахилившись над діркою в землі, обкладеною порцеляною, я виблював жовч чорну, як небо над головою. Події решти ночі збереглися, як низка сцени з рухомих картинок. Мабуть, у мене були і галюцинації. Я на дворі оточений тінями, тоді знову вестибюлі вокзалу ламдінгу, біжу, проштовхую крізь тіла, але не гонюся за чоловіком без обличчя, а рятую власне життя, бо за мною женеться хтось невидимий. Біжу, доки натовп не стає надто щільним, мене обступають і я задихаюсь». Небо почорнішало, я побачив ворону, яка впала на землю і лежала на мокрій землі, вивернувши шею, і я почув регіт мерця. Затулив вуха, що сили заплющив очі, і звернувся до небес, і це, певне, спрацювало. Бо розплющивши очі, я побачив янгола із золотим волоссям і блаженним обличчям. Він уклонився мені і повів до спальні. Наступне, що я пам'ятаю, обличчя Адлера. Здається, я щось йому кричав. Пригадую, як він витяг мене на двір, приніс кухлик з трав'яним чаєм із казана. Звиваючись від болю, я відштовхував його руки, обсипав лайкою. Мабуть, я кричав не своїм голосом, бо прибіг один з індусів-монахів. Він сунув щось мені в зуби, і ще двоє змусили мене це проковтнути. От і все, що я пам'ятаю. Онх пролунав о п'ятій ранку, і я розплющив очі в ранішньому світлі. Крізь вікна спальні сочився холодний сірий світанок. Біль у голові та кінцівках трохи вщухнув, як і завжди, коли минала ніч. Опійна лихоманка, як і всі лихоманки, загострюється вночі, полює в темряві на наші страхи. Навколо мене підводилися мої сусіди. На мить я закляк, розмірковуючи, як вони сприйняли мої витівки. Я повільно сів. Через прохід Адлер уже був на ногах, скручував москітну сітку. Поглянув на мене і усміхнувся. «Отже, ніч ви пережили?» «Можливо». Він відстебнув сітку від верхньої частини ліжка і почав згортати. «Почуваєтесь достатньо добре, щоб встати, якщо тільки заради сніданку». Він похитав головою. «До нього ще кілька годин, але якщо можете, то піднімайтеся, все одно доведеться це робити». Я прислухався до його поради. Інші в кімнаті вже повставали. Всі, крім бельгійця Лекорбо, Корбо, що лежав, замутавшись у простирадло, як у саван, ніби вже помер. А от Купер сяєв, як весняна квітка. Він підійшов до мого ліжка. «Досі з нами, друже, ви нам уночі такі арії співали». У його голосі не було злоби, і, схоже, він відчув моє збентеження. «Не хвилюйтеся», – заспокоїв він мене. Кожен із нас співав тут цю пісню. «Ваша, як на те пішлося, була однією з найтихіших. Ганьба!» Він простягнув руку і допоміг мені підвестися з койки, поплескав по плечу. Я сунув ноги в ашрамські сандалії, подивився, в якому стані сорочка, яку мені видали. Лише кілька висохлих плям. Надиво мало доказів веселощів минулої ночі. «Ходімо», – сказав він. «Вітаю з першим повним днем лікування».